السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا الله وشهد لا إله الا الله وحده لا شريك له وشهد ان محمدا عبد ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد لكيوا تاريخ 7 جموع رمضان م هجريا 2020 هي دراسه ينه كوسيانا رساله اصول الدعوه السلفيه تشمونا شوني عبد الكريم رحمه الله عليه باذن الله لو تقع توينجيا كاتيكا الاصل الثالث المسingi الثالث يا دعوه السلفيه الله عليه الاصل الدعوه إلى الله تعالى على بصيره بعد اقتجاء مسنج وكونزا الينيه بالالنم الشرعي كوجي شغلشا نا علم يا كشريعه كش اقتجاء الحرص على تطبيق الاملي الاسلام كويتكلزا الشريعه مش... الاسلام كتيكا معيشه او kuitekeleza uislamu katika uhai ataja alastatal tmsingi watatu addawa dawa ila lahi ta'ala ala basira kulingania kwa allah subhanahu wa ta'ala ala basira kwa elimu asema faida man allah subhanahu wa ta'ala ala al muslimi bil ilmi wal amal allah subhanahu wa ta'ala mtu muislamu kwa ilimu yenye yani manufaa na al amal الصualih, fa alayha an yubadira ila isal hadha alkhair la ila atakiwa aw ni mwenye kufanya haraka kufikisha khair hii kwa watu wengine antariki da'watihim wa nushihim wa irshadihim kwa njia ya kuwanasihi na kuongoza kuwa na kuwalingania atakiwa mtu baada ya kuelimika na akawa ni mwenye kutekeleza yale ambokuwa amejifunza atakiwa awe ni mwenye kuwalingania wenzake kadhalika na kuona nasihi na kuwaongoza fa hadha huwa amalu al-anbiya salawatullahi wasallamu alayhim ajma'in kwani hiyo ndiyo matendo na mwenendo huwa al wa alambiya anbiya salatu wassalam يقول الله تعالى ان نبيه محمد صلى الله wa وسلم Allah سبحانه وتعالى ataja kuhusiana na mtume wake Muhammadun صلى الله عليه وسلم qul hadhihi sabili adu'u ila allahi ala basira ana wa manittabaani sema muhammad kuwa hii ndio njia yangu nayo ni ad'u ila allah nalingania kwa ki allah subhanahu wa ta'ala ala basira kwa ilimu ana wa manittabaani mimi pamoja na wenye kunifuata hapa allah subhanahu wa ta'ala aeleza kuhusiana na mtume wake kuwa alingania baada ya kuwa na elimu ala basira alingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na ambao watakuwa ni wenye kumfuata katika mwenendo wake ni wenye kulingania kwa ki Allah subhanahu wa ta'ala ala basira hii ni nukta ambokuwa mtu uh, tawalibul ilmi au mtu muislam ambekuwa yuko katika viwanja vya dawa atakiwa atanabahi kuwa ajifunze elimu mwanzo kisha awe ni mwenye kutenda kwa yale ambao kwae jifunza kisha jambo la tatu awe ni mwenye kuwalingania wenzake katika hilo na maana hii imechukuliwa katika sura asr kama ilivyotaja Sheikh ulislam Muhammad ibn Abdul katika al usulu talata na ametaja mwanachuoni Abdul Rahman bin Nasir al Said rahmatullah alayhi katika kufasiri suratul asr asema fa bil al awwalain kuwa mambo mawili ya mwanzo illa alladhina amanu wa amilu salihat in asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu kwa mambo mawili yalitajwa katika hii sura baada ku eko wanadamu wote katika hasara illa wal Allah subhana subhanahu wa ta'ala wa amilu na katenda matendo ambayo kuwa ni ya kumridisha allah subhanahu wa ta'ala amalu saliha ku ilmu na amal salih yakmulu linsanu nafsahu mwanadamu ajikamilisha nafsi yake atakapo ilimika. kisha akatendea ile elimu matendo mazuri basi atakuwa ni mwenye kukamilisha nafsi yake kisha asema sheikh wa bil amrayn al na kwa mawili mambo ma, ma, mawili ya mwisho kwa kuwa yametajwa mambo manne ilmu salih -ilmu, nafi. na amal salih kisha mawili wa tawasaw bil haqq wa tawasaw Mawili haya ku au kuamrishana Kwa subra na kuamrishana Kwa haqq bil amrayn Kwa haya mawili ya mwisho yukmilu ghayruhu Ni kumkamilisha mwenzake Ajikamilisha yee mwanzo kisha awakamilisha kamilisha mwanzake ajkamilisha kwa ilmu na kwa matendo mema kisha wenzake kadhalika awlingania nam watawasul bilhaq wa kwa ile haki ambayo kwa amejimarisha nayo na kisha awahimiza kuwa na subra juu ya hilo kwa hivyo atakuwa amejikamilisha ye na akawakamilisha na wenzake asema asheikh wa bitakmilil al arba al-umuru al-arba mambo manne haya Yakunu li kad minal khusara, wafaza al insano wa qad salima min al al-adhim atakuwa mtu amesalimika kutokamana na hasara allo aloitaji Allah subhanahu wa ta'ala inal insana la fi khusrin wa faza bil ribhi adhim natakuwa kuwa, faida iliyokuwa kubwa kwa hivyo hima na utaratibu huu ambao kwa Sheikh rahmatullahi alayhi ametaja hizi usul za dao salafia ni mambo ambayo kuwa yamedondolewa kutokamana na mafhumu sahihi na mpangilio wa hayat na sura za Quran kisha asema, wallahu subhanahu wa ta'ala rafa'a manzilata ad-da'i ilayhi ala ghayri akitaja fadla ya munyi kulingania mwezimu subhanahu wa ta'ala amempandisha cheo munyi kulingania juu ya wengineo faqala azza jalla sami allah subhanahu wa ta'ala dalili ya hilo wa man ahsana qawlan mimman da'a ila allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin nanani mbora wa maneno kumliko yule daa ila allah mwenye kulingania kwa ki allah subhana wa ta'ala wa amila salihan na akatenda mema wakala innani minal muslimin na akatangaza wazi kuwa yeye nkatika katika uislamu nani mwenye kauli nzuri kumliko huyu mwenye kulingania kwa ki allah subhana wa ta'ala na akawa na matendo mazuri na akathibitisha na kutangaza uislamu wa wake wazi wazi kwani hakuna ambekuwa mbora kumliko huyu O ama an wa ajrihi kisha ataja baada kutaja fadla ya dai ataja tawabu na ujira amboku anapata Fahuwa huwa adhimu li amalihi hakika malipo na thawabu ya dai ni kubwa kwa ukubwa wa hii ibada amboku anaifanya fa inad dai ila allah subhanahu lehu Fa inna da'a ila Allah subhanahu wa ta'ala lahu mithli ajra man tabi'ahu fil khair min ghairi an min ujurihim shay'an Hakika mlinganizi kwake Allah subhana wa ta'ala anazo ujira na tawabu kama vile ujira ya wenye kumfuata yani wote wata ambokuwa watamfuata katika khair ambokuwa amlingania basi naye kadhalika atakuwa ni mwenye kuandikiwa tawabu na ujira za wenye kutenda. Mwenye gairi ayankusa min, min ujurihim shay'an, Pasina kupunguziwa wale wenye kumfuata katika ujira wao chochote. Kama ilivyokuja katika hadith sahihi aliyopokea al-Imamu Muslim rahmatullahi alayhi, man daa ila al kana lahu min ajari Mitla mithla ujuri man tabi'ahu, mwenye kulingania katika uongofu, basi atakuwa ni mwenye kuandikiwa Ajira ya wote ni wenye kumfuata katika wema huo pasi na kupunguziwa wale chochote katika ujira wao kwa hivyo hii ni katika thawabu ya mwenye kulingania katika katika khairi yani mlinganizi adai ni mwenye kuandikiwa ujira wao wote ambao wenye kumfuata mathalan mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahu al alazim wa thawabu aljazil ala hadhihi umma ye anayo ujira mkubwa katika umma huu kwani kila amekuwa ameitikia mwito wake na akawa ni mwenye kutenda mema basi mtume sallallahu alayhi wasallam anayo nasibu anayofunga juu ya yule mwenye kumuitikia na ni wangapi ambokuwa wameingia dini hii toka alipolingania kwa ki Allah subhanahu wa taala ni alafu na ulufu za watu. ni watu wengi sana ambokuwa mtume sallallahu alayhi wasallam kila mmojaao andikiwa yake. وكان في حديث في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ايمكوجتك حديثه علي رضي الله عنه قامت صلى الله عليه وسلم المامبيا لا اهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يعني الابن النفيس اخرجه البخاري ومسلم اممبيا متي صلى الله عليه علي لا اهدي الله بك رجلا واحدا بورز زيدي كوك الله سبحانه وتعالى a mtu mmoja kwa kupitia wewe khairulaka hiyo ni bora zaidi kwako min naam kuliko ngamia ambokuwa niwekundu yani al nafis katika lugha ya karabu al humrun naam ni tamko lenye kutumia au kinaye cha kumaanisha naam ngamia ambokuwa ni wazuri na ambao ambokuwa ndo alikuwa mali ya thamani kwa warabu Mtume sallallahu alayhi amwambia Ali bora mwezi Mungu amuongoze mtu mmoja kwa kupitia wewe kuliko wale mali ile mali yangamia ambokuwa Warabu wanaithamini hii ni fadhila ya dai kisha ataja Sheikh Allah rahamahu, wa mimma yanbaghi an huna jambo muhimu latakiwa lijulikano hapa ataja sharti ya huyu mwenye kulingania annahu la yushtaratu fi man yakunu da'iyan illah hay shurutishwi Kwa da'i mwenye kulingania kwa ki allah subhanahu ta'ala ay limma bi awe amebobea ahkam ash-shar'iyyah aw kujua zote wala haimpiti chochote sio sharti hilo lakini nalwajib wajib lakini kilicho wajib juu yake ay yakuna aliman bima yad'u ilayhi ana ilimu juu ya kile ambacho na anakilingania hata kama ni kichache au ni kimoja lakini awe na ilimu kuhusiana nalo Ai alqabiy allati yuballighuha ila nnas yanبغي alayhi alehi yakuna Hali biha al ash-shar'i yatakiwa jambo hilo ambalokuwa awalingania watu wawe ni wenye kuitekeleza au wawe ni wenye kujitenga nalo wawe mbali nalo awe na elimu kuhusiana nalo Ilimu ya kisheria jinsi gani sheria Mwezimu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake wameelezea kuhusiana na jambo hilo wala asitoke na ak akatoka katika daira ya ilmu al katika hilo jambo ambalo kwa analingania walidhali yakuu nabii sallallahu alaihi wasallam ndipo mtume sallallahu alaihi wasallama alisema katika hadith sahih fi sahih al-Bukhari ballighu walau aya Fikisheni, kutoka kwangu mimi hata kama ni aya moja bali fikisheni kwa wengineo hata kama ni aya moja ambokuwa mmeipokea kutoka kwangu katika hii aya katika hii hadith wanachuoni wanaweza kuwa balighu ani walau aya si kama vile walivyofahamu baadhi ya du'at katika uwanja wa dawa baadhi ya vikundi vilivyokuwa katika uwanja wa dawa waitegemea hii hadith balighu anni walau aya wakalingania na ilhali hawana elimu ya dini yao hawana elimu ya wanachokifanya wakidhania kuwa mujarrad mtu aweza kuisoma aya basi ni wajibu kwake kubalighisha na kuanza kuwafunza watu hasha bali yatakiwa balighu anni walau aya mtu awe ametathabut ameilimika kusiana na hicho kuhusiana na hiyo aya au hadith Ameijua hii aya na tafsiri yake kama walivyoelezea wanachosoma tafsiri ama kama ni hadith Awe ni mwenye kujua imethubutu kutoka kwa Mtume sallallahu wa wasallam na nini maana yake sahihi hapo basi atakiwa abalegisha ama hana elimu nayo basi asiwe ni mwenye kujipalia madhambi juu ya hivyo asema sheikh maana maana ya hii a, hadith baligoo ani walau aya فاذا al المسلم aya pindi mtu mwislamu atakapoelimika kuhusiana na aya wafahima ma'naha antariki ulama wal mufassirin na akajua maana yake ya kisawa kwa kuwapitia wanachuoni na mufassirin wa aya hiyo au arafa hadithan kadhalika min ahadith rasulina sallallahu alaihi wasallam au aka ifahamu na kuielewa hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam au alima hukman min alahkam alshar'iyyah kadhalika antariki ulama au Akawa ni mwenye kuwa na elimu kuhusiana na hukuma ya kisheria miongoni mwa ahkamu za kisheria kwa kupitia wanachuoni au antariki muallafati ahli alilm au kwa kuanzia ya vitabu walizotunga wanachuoni akawa ni mwenye kusoma akaifahamu na ni kitabu au ni maelezo ambayo kwa ni sahih balaghahu lighairihi minan atakiwa awe mwenye kuifikisha kwa watu wengine walau lam yakun aliman bighayri dhalika alhukm Hata kama hana ilimu na mambo mengine yasukua hilo ambalo alikuwa amejifunza au alhadith au alaya Au akawa hana ilimu na ahadith nyinginezo au ayat zinginezo za qur'an walakin aya moja au hadith moja ameifahamu ufahamu sahih na ahkam zilizoko ndani yake na kudhubutuki kwake wala si mansuh basi yatosheleza kuwa huyu atakuwa ni dai mwenye kufikisha kila kilichokuwa amejifunza Hii ni maana ya hii hadith na sharti ya dai ni awe alimaa bima duu ilehi huyu dai atakiwa awe na elimu juu ya kila kilichocho kuwa anafikisha Kisha, kisha anukuu kauli ya munshoni Abdulrahman Ash-Sakalalam al Al-Allama Abdulrahman bin Kasim rahmatullahi ta'ala alayhi fi hashiyati ya kitabi tauhid mwanachuoni Abrahman bin kasim katika hashiya yake ya kitab at ya sheikh muhammad bin abd al andika budda fi da'wa ila allah lazima katika da'wa kwa kulingania kwa ke allah subhanahu wa ta'ala min shartain. lazima kuwepo na masharti mawili Antakuna takuna khalisa wajhi iwe ulinganizi huo na da'wa hiyo ni khalis lillah imefanywa kwa ikhlas ametakasiwa Allah peke yake wala hailinganiwi wengineo Ima jamaa au kundi au fulani katika watu yatakiwa iwe ni kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa ni ibada na katika masharti ya ibada iwe ni kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala wa an takuna sunnati Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam na iwe katika kutekelezwa yalingana na mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam na sunnah yake kwa kuwa ni ibada na hakuna ambekuwa achukuliwa kutoka kwake ibada ila mtume sallallahu alaihi basi na atizamu jinsi gani alivyoitekeleza iwe imeafikiana na sunnah yake mtume sallallahu alaihi wasallam wanakuwa daa'i arifan bima yad'u ilayhi na sharti ya huyu mlinganizi awe na elimu ya kila mbo chukua, Ana lingania dawa ni ibada katika ibadati na katika masharti ya ibada ni haya mawili kama ambao wanachuoni wataja kuwa iwe imetakasiwa Allah subhana wa ta'ala peke yake hiyo ibada na da wa ni ibada wakadhalika iwe imelingana na mwenendo wa mtume صلى الله عليه katika kuifanya kwani ye ndiye mlinganizi wa kwanza katika umma huu na atizamwe jinsi gani alivyo tekeleza hii ibada fa in athalla bil awal kana mushrikan asema shaikh abrahman ibn qasim Endapo mtu atakuwa ni mwenye kukosa sharti ya kwanza neno ikhlasu al ikhlasu lillahi tbaraka wa taala kana mushrikan basi atakuwa ni mushrik. yani akawa ni mwenye kuitekeleza kwa jinsi alivyofunza mtume salallahu wa wasallam walakin akawa ni mwenye kuitekelezea au kwa ajili ya mali ya kidunia kwa ajili ya cheo kwa ajili ya utajo kwa ajili ya kundi lake huyu atakuwa ni mushrik amemshirikisha Allah subhana wa ta'ala katika jambo ambalo kulikuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala khas wa in kana mubtadi'an naendapo atakuwa na sharti la kwanza amelitekeleza amfanyia Allah subhanahu wa ta'ala walakin amekosea katika kumfuata mtume صلى الله عليه وسلم ameifanya visivyo alivyofunza mtume Sola الله عليه basi huyu atakuwa ni mubtadi kwa kuwa alitufunza ibada ni mtume sallallahu alayhi wasallam kala sallallahu alayhi wasallam man amila amalan laysa alayhi amruna fa rad au man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad Ambaye atazua jambo katika dini yetu hii pasina maamrisho yetu basi atakuwa ni mwenye kurejeshewa ni muhdath ni jambo ambalo ni bid'ah Uzushi kwa hivyo masharti mawili lazima zipatikane na zikosekana Ikikoskana, basi imma atakuwa mtu mushrik au atakuwa ni mubtadi hadzanallahu minhumah intaha kalamuhu rahmatullahi alayhi kisha akataja ashia kabir salam rahmatullahi alayhi wa min alshart na kutokamana na sharti ya pili kuwa ni ittiba sunnati an-nabi al sallallahu alayhi wasallama au muwafaqati an-nabi al sallallahu alayhi asema kuna fasema inna wasaila dawa ila Allah tawqifiyya kuwa wasa'il za dawa ni tawqifi tawqifi yani ni labuda iwe na dalili namna na jinsi au mambo kuwa yanafanyika katika da'wa lazima iwe na dalili kutoka kwa ku Qur'an au Sunna la yastahdithu fiha shay'un lam yakun alayhi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam asiwe ni mwenye kuzua jambo au mtindo au namna ya kulingania hakuwa mtume sala wasalama akitumia katika dawa yake katika hizi nukta ambazo zifuatia alsheikh rahmatullahi alayhi ataja jambo kuhusiana na dawa kijumla. jumla na nayo ni wasaidi dawa wasila za kufikisha na ulinganizi na wasila zikitajwa ni njia ambazo kuwa zatumika miongoni mwa njia ambazo kuwa zatumika قالوا او اني الزت مصل صلى ni kama vile hutuba ama vile rasail alikuwa mwenye kuandika ama vile kuwatuma manaibu wali, walinganizi dua ni wanachuoni katika jumla ya wasail aljidalu billati hiya ahsan kujadiliana kwa wema au kwa uzuri au kujadiliana kwa ku ukali kwa ambokuwa wana inadi hizi katika wasila ambazokuwa mtume صلى الله alizitumia hapa ashiq rahmatullahi alayhi ataja sehemu hiyo kwa nini kwa kuwa leo hii vikundi vingi ambavyo kwa viko katika saha ya da'wa uwanja wa da'wa wamekuja na wasail ambazo sizo za kisheria wasila na njia na mitindo au mienendo ambazo Hazi haziafikiani na sunna ya mtume swalla salam katika kumlingania allah subhanahu wa ta'ala asema walidhalika ishtada nakiru salaf ala ahli samaa matalan salafu salih walikuwa na makemeo makali kwa ahli samaa wenye kutumia samai katika ulinganizi wao alladhi kana yaf'aluhu sufia na samaa walikuwa akitumia masufi sama ni aina ya talhim katika sauti kuboresha na kurembesha sauti na kulainisha kwa mpigo na mdundo fulani ili kulainisha nyoyo za watu. Ya karibia kuwa mziki au ni mziki kwa uh, ma, mafumu nyingine Na kutumia sauti nyororo na zenye kuvutia hata ku kuliza au kufurahisha nyoyo. Hii huitwa samaa. kuwa walikuwa wakifanya masufi na mpaka leo hii wafanya apigia mfano mojawapo wapo ya wasila ambazo kuwa sizo katika masaili za sheria nayo ni as asema sheikh walau kana asama al -alati al ka -alati wa kana hadha as-samaa mujarradan min al-alat al ka alatillah kama Sama hizi zitakuwa zime kwa mbali na uh, Vyombo au zana za, za miziki muziki ambazo ni haram wa nahwi kana hadha as-samaa nafi'an litalinin Hata kama hiyo samaa Itadaiwa kuwa ni yenye kulainisha nyoyo za wenye kusikia lkwahe lam yaati lahu kitabi wala fi sunna wala fi fi'li salaf fi al umma radhiallahu ta'ala ta alihim kwa kuwa hii ni mukhalafa kwa kuwa haija thubutu dalili na ushahidi katika Qur'an wala katika sunna wala katika matendo ya wabora na wema walotangulia katika umma huu hawakuitumia hilo wala hukapatikana katika Qur'an wala katika sunna kuitumia kuwa ni katika wasila za dawa Hii ni mojawapo ya vitu ambavyo kwa ni vya uzushi zinazotumika katika da'wa. Na vikundi ambazo kwa ziko katika sahat da'wa illa asalafia salafia ahlus sunnah jamaa hawana sama njia hiyo katika da'wa. Wa <coughs> fidhalika yakulu Sheikh al ibn ta'ala ta alayhi kama fi majmu' Anuku kauli ya ul Islam Abul Abbas ibn katika majmoo fatawa kuhusiana na swala la Asama as asema fa amma samaa ul qasidin li salahil qulubi fi ala dalika amma samaa ya wenye kusudia kulainisha nyoyo za watu katika ijtema ay alladhina ijtamuuna ala samaa qasidin bi hadha al ijtema islah qulub wa Yani akusudia kule kusanyika watu ili kusikiza na msamaa yenye kulainisha nyoyo za walohudhuria na kuzizaki nafsi zao Ima nashidu mujarrad Ima iwe ni nashid kasida pakia yake pasina ala yani leisa ma'a alati lahwin nadhir alghubar pasina kuwepo na zana za, uh, za mziki yani iwe ni kaswida peke yake nashid wa imma bit tasfiki wa nahwi au ikawa kuna kupiga makofi Nam katika namna fulani fa sama samaa al muhdath fi hii ni sama ambokuwa imezuliwa katika uislamu ni bid'ah fa innahu uhditha ba'da dhahabi al quruni thalatha hilo lilizuliwa baada ya kuondoka karne tatu zilizokuwa bora ambazo kwa athna النabi, alayhi al nabi sallallahu alaihi wasallam haytu qala Watu ambao kwa Mtume صلى الله عليه aliwataja kwa uzuri na kuwasifu walipondoka ndipo ilipokuja hizi samaa. Asema khairul kuruni Alkarnu ladhibu alladhi fihi. Karne ilokuwa bora ni karne nilotumwa nilo ndani yake, yani karne ya masohaba Thumma alladhina alunhum kisha karne ya watakaokuja baada ya maswahaba nao ni tabi'in. Thumma alladhina alunhum kisha karne ya tabi'i tabi'in kama ilivyokuja katika sahihi Bukhari na Muslim na alfaz tofauti tofauti min Abdillahi Abdullahi Mas'udin Mas'ud radhiallahu anhu hizo karne ambazo mtume صلى الله عليه alizitakasa na kuzisifu hawakutumia samaa kuwa ni wasila ya da'wa kuilingania watu kulainisha mioyo zao na kuzizaki nafsi zao hawakotumia wa kadkari ayanu ayanun umma walam yahduruhu akabir almashayikh asema sheikh islam bali miongoni mwa wa, uh, wanachuoni wa umma walikuwa ni wenye ku kuichukia na kuiharamisha na wala hawakuhudhuria akabir almashayikh watu wazima na mashaykh wakubwa hawakuwa ni wenye kuhudhuria vikao hivyo pindi lilipozuliwa Hii ni mfano wa jambo lilozuliwa na wema walotangulia hawaku hawakulifanya wala ilipofanywa katika karne zilizofuatia wale wanachuana walokuepo hawakuwa ni nyenye kuhudhuria bali walikuwa ni nyenye kuichukia na kuharamisha ila an yakula al rahmatullahi alayhi fi dhimn ala hadha as-samaa akanu qawl islam mpaka aliposema wabil jumla na kwa jumla fa al-mu'min ay anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallama lam yutuk yukaribu ila al-janna illa waqad haddatha bihi mtume sallallahu alayhi wasallama mtu muumini atakayojua kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam chochote chenye kumkurubisha mtu katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala ila amelitaja wala sha'an yub'idu an-nar illa wa kad hadatha bihi au kitu chenye kukwaribisha mtu kwa moto ya Allah subhanahu wa ta'ala mzingo nayo hakuiacha mtume sallallahu alayhi wa sallama ila alikitaja ma taraka amran aywa yukaribu ila aljanna illa wa kad bihi kinachokaribisha mtu peponi mtume amelitaja na kinachoweka mbali na moto wa Allah mtume sallallahu alayhi amekitaja wa anna hadha sama law kana maslahatan la shar'ahu Allahu rasuluhu laiti hii samaa ingekuwa ina maslahi kama ambavyo wadai wenye wa kulifanya basi la shar'ahu wa rasuluhu Allah subhanahu wa ta'ala angelitaja katika sheria yake na mtume sallallahu alayhi angelitaja kadhalika Fa Allah Allaha ta'ala ya qani Kwani Allah subhana ta'ala asema al-yawma akmaltu lakum dinakum leo hii nimekamilishieni dini yenu Watumamtu alaikum ni ni'mati na nimwatimizia neema ni zangu wa raditu lakum al-islamu na nikawaridia Uislamu kuwa ndio dini yenu Uislamu umekamilika nam katika kila ambacho kwa wanakihitajia wa haina hay, wala hahitaji ziada yoyote fa idha wajada fihi manfaatu lakalibahu lakallabahu wa lam yashahid dhalika la min kitabu wa la min as-sunnah lam yultafat ilayhi law ina manfa hilo jambo au lau itakuwa ina manfa na ilhali haina ushahidi wote la min kitabu wa la min as katika haina ushahidi kutokana na Qur'an wala kutokamana na sunna ya mtume صلى الله عليه وسلم yultafat ilayhi haitakiwi izingatiwe wala ishughulikiwe. jambo ambalo kwa watu kuwa lina manfa na il hali haina ushahidi wala dalil wala na kaida za usuli za sheria Allah subhanahu wa ta'ala basi yatakiwa watu wawe ni wenye kuipuzilia na wala wasijishughulishe nalo kwani Allah subhanahu wa ta'ala ajua kilicho kuwa bora zaidi kwa wajati kala sahad ibn Abdillah, atustari asema tabi'i au uh, katikana chuoni sahad ibn Abdillah, atustari Kulu wajdi la yashahalu leho kitabu wa sunna fa batil fa huwa batil kila kizuri au kila kinacho onwa kuwa ni kizuri katika moyo Na kina maslah la yashahalu leho kitabu wa sunna haina ushahidi wa qur'an na sunna fa batil basi ni batil chochote ambacho kuwa moyo wa mtu kitaonelea kuwa hiki ni kizuri walakin haina ushahidi haina dalili haina mafikiano na qur'an na sunna basi na aipe hukumu kuwa ni batil Wakala abu sulaiman Ad darani na kadhalika asema abu sulaiman Addarani darani innahu la ta'lamu bi an nukta min kawm. asema kuwa moyo wangu huwa ni wenye kuathirika na kufurahikia jambo katika mambo ambayo kwa watu fala akbalaha kisha mimi huwa si mwenye kulikubali jambo moyo wangu unayonifurahikia nimeliona kutokana na watu mimi huwa si mwenye kulikubali illa bishahidaini adlain illa watakapokuja mashahidi wawili kulikiri jambo hilo hapo ndipo nitalikubali alkitabu sunna asema iwe shahidi wa kwanza ni Qur'an atakaposhuhudia kwa jambo hilo ambalo kulikuwa niliona na moyo wangu kalipenda. kisha na shahidi wa pili wa sunna akaja akafafanua jambo hilo akalieleza na kalithibitisha hapo ndipo nitalikubali wa ila sitokuwa ni mwenye kulikubali nitaxalifu na uh, moyo wangu na tamaa ya moyo wangu na ndivyo ambavyo mtu asalafi salafi as-sunni atakiwa awe mizani yake ni Qur'an na sunna hata kama اتخلفيوا ناو توت انت تكلم الله عليه ايما شيخ الاسلام ابن تيميه في كتاب مجموعه فتاوى اسمه في قوله قول قوليات شيخ الاسلام فاذا وجد فيه منفعه لقلبه ولم يجد شاهد ذلك لا الكتاب والسنه هي قول ابلغ رد من في رد ilikuwa ya juu zaidi ala manjawazat tamthil kadhalika katika kaulu kuna rad ilikuwa nzuri kwa wala mbokuo wamejuzisha atamthil maigizo na tamthilia fidda dawa ila allah subhanahu wa taala lala فيه manfa wala mbokuo machezo ya maigizo au tamthilia katika dawa kwa madai kuwa kuna manfa ndani yake Sheikhul Islam katika nukula au maneno yake haya kuna rudi kwao kuna radi kwao na makemeo kwao stama wa la al-quluba talinu idha istama'at ilay washahadathu na wakidai kuwa nyoyo huanza kulainika na watu wenye kusikiza pindi wanapo, wanapoona tamthilia yafanyika katika jumla ya wasila ambazo kuwa zimezuiwa ni at kadhalika kama vile ilivyozuiwa kadiman hapo awali uh, asama kadhalika katika hizi zama nam ambazo tuko ndani yake imezuliwa jambo la tamthilia nam maigizo na kuziigiza mambo ya kisheria kwa njia au kwa madai kuwa hili katika wasila ambazo kuwa, zatumika katika dawa katika jumla ya mambo mengi ambayo sheria hikubalian nayo katika dawa hususan ya jamaati, na vikundi vingi kuwa via vimejitokeza na mkuu ni walinganizi kwa ki Allah subhanahu wa taala ni walinganizi walakin wamekosa njia au wamekosea katika njia ya kulingania kwa munafiki mtume sallallahu alaihi wasallama kwa kuingiza mambo mabovu sio katika muneno wa mtume sallallahu alaihi katika ulinganizi hakika dawa kama ilivyokuwa ni ibada mtume sallallahu alaihi wasallama ameelezea kwa maelezo mabovu ya kutosheleza na mitumia wasila na mbinu ambazo kuwa zenye kukinaisha na ni njia ambazo kwa zimesalimika na upotofu lau watu au madu'at watakuwa ni wenye kuyaangazia na kuyasoma na kuyatadabara katika vitabu vya sunna na sera ya Mtume SAW na sahaba zake na wakazi tekeleza kama alivyo tekeleza Mtume SAW na masahaba zake basi tutakuwa ni wenye kunyanyuliwa kama vile walivyonyanyuliwa wale walokuwa mwanzoni kama alivyo sema al Malik rahmatullahi alayhi walan tusliha akhir hadhihi umma illa bima sallaha illa bima sallaha bihi awwalaha nawala umma huwa leo ni wenye kurekebika ila kwa kile kilicho wa mwanzo kilicho warekebisha wale wa mwanzo yani masahaba radwanullahi alayhim ajma'in Mwenyezi wa taala alwalitea wasail na njia ambazo kuwa, ziliondoa katika ushirikina zikaondoa katika uh, suu lakhlaq, zikaondoa katika mukhalafat wakawa ni watu ambao katika maisha yao radiallahu anhum na zim subhanahu wa ta'ala akawaridhia kisha sema, faala kwa hivyo tosema yajibu an takuna wasailat da'wa tawqifiyya ni wajibu wasila za kida'wa ziwe zina dalil tawqifiyya asije mtu akazua kitu na akaingiza katika daawa kilingani akidai kuwa ni katika dao la yusra فيها illa ma kana alayhi rasulullah sallallahu alayhi wasallama wa sahabatihi alkiram hay takiwi katika wasila ya daawa chochote illa kila machukua alikifanya mtume sallallahu alayhi wasallama na sahaba zake ki alkiram radiyallahu taala anhum Hini msingi ya tatu ya daawa dawa salih, alayhim Allahi, ya aslufu salih رضوان الله عليهم اجمعين ad'a ila allah ta'ala wa ilimu na kutia katika maisha yao matendo mema wakatendea kazi ile ilimu ambokuwa walikuwa wakijifunza huwa ni wenye kulingania wenzao kwa ki allah subhanahu wa ta'ala kwa jinsi yalivilingania mtume um, sallallahu alayhi wasallama na ndo uhakika wa, wa, wa ittiba kama ilivyokuja katika aya wa tabani, wa ana wa kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ana wa Hini nje yangu nalingania kwa ki Allah Subhanahu wa pamoja na wenye kunifuata mtu akitaka kumfuata mtume swala salama wakadhalika katika ibada hii ya da'wa atakiwa au ni mwenye kumfuata wallahu alam, wa sallallahu ala nabina muhammad sallallahu alayhi wa sallam barakallahu fiikum wa jazaakumullahu khairan